Senyores i senyors, bon dia! Aquest és el programa número 7, em sembla mi, eh? Del esport, de l'era independentista... Perdó, retallada, període del qui paga descansa però al qui cobra, també, programa destinat a totes aquelles persones que la pilota... Ai, ja ho sabeu què, eh? Els hi agrada més a la olla! Sí, sí, Jaume! Un moment, a veure, que no es mogui ningú. Tothom quiet, què se sent? S'ha de passar la música? No sentiu res? Perquè molta gent pel que fa a la comarca d'Osona, com del Berguedà, diuen que van veure un F-18 sobrevolant... Bé, tampoc no ens passem, en realitat passaven vols resant que no sé què és pitjor. Des d'aquí, i aprofitant la meva posició, els hi diria que vagin en compte. <ríe> Perquè, sobretot aquí al Berguedà, el seu mapa físic, O, A, I, U, E, geogràfic, consta de molts desnivells. Ara, això sí, per fruir és el millor. Si no, seria com una cursa de cotxes sense corbes, no? Ara bé, sobretot, quan passin rascant per Caral, ull que tenim una càmera perfecta, pel temps de TV3, que ens en sentim molt orgullosos i té una panoràmica excel·lent, això sí, quan no hi ha cap mosca al mig de l'objectiu... Avui, dissabte 20 d'octubre de 2012, són les 12:48 minuts, amb una temperatura de 21.3 graus centígrads, amb una humitat del 71% i una pressió atmosfèrica de 10.8 hectopascals. Benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Borreig Emissora Municipal. Avui, com diferenciar un F18 d'un parapent pel 107.3 de la vostra FM! I per diferenciar-los de millor manera és coneixent-los, oi? Ens hem a conèixer el primer, McDonnell Douglas F-18 Hornet, en capacitat per un pilot, té capacitat per emmagatzemar una gran quantitat d'armament i integra els més moderns sistemes de navegació, radar i controls de vol dels anys 80. Un prepent és un aerolliscador ultralloger que consta d'una ala d'estructura no rígida o tova construïda de tela sintètica que s'anomena vela. L'ala plegada es pot ficar al maleter d'un automòbil, eh? capacitat per a un pilot i ocasionalment un passatger, equipats amb l'equip de seguretat obligatori, també cascos i amb diversos instruments electrònics, bariòmetre, GPS i equip de ràdio. També pot llançar armes en forma de gas, altrament anomenats pets oh. i és que la perillositat de l'arma en qüestió dependrà del que hagi menjat abans l'individu, oi? Eh? o sigui, he arribat a la conclusió que per l'olor van descobrir que era un F-18 a no sé que fos dels que no es llegeix la lletra petita i va veure una avioneta amb una pancarta al darrere F-18 i han patit el millor oli pel seu cotxe Jo okay, Now I' tried everything. Hey What about Western? Yeah. You want Western Lògicament nosaltres ni papa, ojo, ni papa ni mama. No ens en vam ni assabentar, i és que tota aquesta moguda va passar a uns quants mil de quilòmetres per sota nostra. Potser sí que el nostre radar va captar la presència d'algun objecte, però molt poca cosa, tant podia ser un avió convencional, com un parapent i fins i tot un banc de sardines. Vaja, que no havia de preocupar-nos al més mínim. Ens agradi no, encara som espanyols. Uah, mireu, ja m'ha sortit un gra. A mi, personalment, el que li fa més mal a... a... a... Espanya és d'Espanya, Si, sí, home, sí, Espanya, el seu propi nom. Penso que si es digués Ibèrica, llavors nosaltres seríem Ibericans, i si em permeteu, quasi, quasi Americans, i llavors cap problema, seríem Estat Federal. I és que si ens hem de remuntar, fem-ho ben fet, no ens quedem amb, amb ja, eh? l'Espanya de tan sols 3.000 anys enrere. Això segons la Guàrdia Urbana, ja sabeu què vull dir, oi? Estem al 2012, per tant, uns 981 anys abans de Crist. I és que la meva mare, la meva mare, el primer que em va dir i que vaig pillar la primera, i d'això no fa tant, va ser que jo era català. I després de llegir història, història i més història, resulta que ella, la meva mare, no es va inventar res, sinó que va anar passant de generacions en generacions i generacions. Catalunya, per tant, és més que un país, és un món! Bé, és igual, no estic dient res que no sapiguem, aquí amb aquesta nau no tinc por de res. És més, em sento lliure, però a la vegada dependent de la cançoneta que posarem ara mateix i que també ens remuntarem uns quants anys enrere, a la ciutat de Chicago, per aquella època allí s'hi feia blues, molt bon blues, i això és el que posarem... Ell és en Coco Taylor, amb un tema que porta per títol Honky Tonky. Res, dos minuts i tornem a estar amb tots vostès. Salutacions cordials! and checking my beat heart it all night long heart it same old song heart it my mind is all gone heart it down don't me wrong i've stayed and turn and i couldn't but sleep but the pain kept a plan that heart it down Bé, eh, i el que farem amb aquesta bonica cançó, que no me'n cansaré mai de dir-ho, eh, bonica cançó, 74-75, dels De Connells, nosaltres repassarem l'agenda, l'agenda primer de tot, com sempre, l'agenda del futbol base del club esportiu Purret, que encara a última hora ens acaben d arribar cosetes, per tant, haurem d'aquí aprofitar el temps en directe, eh, per anar repassant la agenda perquè clar no ho tenim ben clar i hem de teixar algunes cosetes que no haurien de sortir i que m'ha arribat ara i les profito ara per fer-ho però bueno començarem amb um, dos partits acabats el que fa la vi quarta divisió grup 14, Porreig Club Esportiu 8, Puigcerdà Club de Futbol B3 i l'altra era la primera divisió femení infantil a vi grup 2 Porreig, aquest partit ha estat jugat com a l'altre, aquí al Municipal de Porreig, a Porreig Club Esportiu, 5, o a Arbic, 4. La resta, eh, anirem barrejant una mica els horaris, eh, perquè tampoc, com, com diem, acaba d'arribar algunes, algunes informacions i ho tenim una mica aliat, però anirem dient miqueta, miqueta, però ja en si anem digerint bé. Eh. Juvenil Primera Divisió, grup 8, Manlleu, C, aquest partit es jugarà a la 1 el Municipal d'Esports de Manlleu, com dèiem, Manlleu. C, Porreig Club Esportiu. A la una, a Manlleu, avui, eh? Cadet Primera Divisió, grup 5. Aquest es jugarà al Municipal a les 4, aquí Municipal de Porreig. A les 4 de la tarda, Porreig Club Esportiu, Manresa Club Esportiu B. Pel que fa a la Infantil, Segona Divisió, grup 25. Aquest jugarà a partir de tres quarts d'una, o sigui que ja han començat aquí al Municipal de Porreig, Porreig Club Esportiu Sant Salvadors Club de Futbol. El que estava jugant, el que estava en veien al Municipal, un partit entretingut, super guapo. Eh? El Benjamí Setenes, segon set, el Benjamí Set, perdó, segona divisió grup 7. El que fa la seva jornada 3, el partit començava a dos de 12. A hores d'ara està acabat, eh?, el municipal de Porreig. A les nals sabem fins a la segona part, Porreig Club Esportiu 2, Rubí 2. Pel que fa el Benjamí 7, divisió, eh, tercera divisió, grup 12, el partit es jugarà al municipal de Sant Fruites, està jugant en aquests moments, a dos quarts de 12, Fruitoseng Futbol Club B, Porreig Club Esportiu B. Pel que fa també la segona divisió femení, grup 4, aquest partit es jugarà a les 6 aquí al municipal de Porreig, Porreig, club esportiu, Toralló, club de futbol. Perdó. I a la segona divisió femení, juvenil cadet, grup 2, es jugarà a partir de les 5 de la tarda la municipal del Guinardó, Martinenc, Futbol Club B, Porreig, club esportiu. Música Una altra categoria, la B, quarta divisió, grup 16. Uh, jugarà demà aquest partit a les 12 del migdia al municipal al pont de Vilomara, Vilomara Club de Futbol, Porreig Club Esportiu, B i aquesta és tota l'agenda del futbol base del Club Esportiu Porreig. Ja notícies de caire Kaila ja de, de la comarca del Berguedà en categoria Batanans Lliga Intercomarcal. Partit per avui. Eh, tenim a partir de les 9 a Sant Pedo a Sant Pedo Porreig i a partir de les 7 Sulsona Berga. Pel que fa demà mantenim un partir del mateix grup, eh, en tenim un a partir de les 11 del matí, Callús Gironella. Per que fa al grup C n'hi ha un partit per demà també a partir de les 11 del matí. Aquests es desplacen molt lluny, eh? Els de Cal Rosal van al Marroc. Marroc, Cal Rosal! Anem a parlar de Patanca. som i Patanca. Demà, partits... A to... primera divisió tenim l'Atlètic el... Castellà Vila-Domeu-Nou, Cal Riera-Cortés. Pel fa a la segona divisió, Sant Joan, Cal Riera B i perquè fa la tercera divisió, Vila Domiu b Balsereny i amics que serres al derby, eh, amics que serres Vila Domiu Tots ells demà a partir de les 9 del matí. Mm -hmm. Cicloturisme, sortida de la Penya Ciclista Bonavista. Demà la Penya Ciclista sortirà a les 8 del matí, direcció cap a Quiporret, ja s'hi veieu una curroa de ciclistes, que sapigueu que són ells, eh? els de la Penya Ciclista Bonavista. Ells són de Manresa. També curses de muntanya, curriols de Guardiola. Demà l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola i l'Associació Esportiva Guardiolenca organitzen aquesta prova que tindrà una distància de 10 km 3. La cursa dels adults sortirà a les 9 del matí, des del costat del pavelló municipal, mentre que la prova infantil ho farà a les 11 del matí. Ens estem allargant 13 i 1. Ens falta un últim apunt que vam rebre mitjançant al Facebook del programa, eh? Una cursa familiar. Raúl i a Gironella, i des de les 5 de la tarda fins a les 8 del vespre, una cursa divertida i diferent per tal de acostar els més petits a l'orientació i que barrejaran l'orientació amb els jocs de pistes. El circuit consta de 10 fites urbanes i cada fita s'haurà de passar una petita prova. La cursa va encarada a la família. I pot participar tothom, una cursa, doncs, prou entretinguda, on hi ha acabuda des del nen fins a l'avi. Us hi esperem. Les inscripcions, hi ha, temps, hi ha temps, fins avui, a partir de les 5 de la tarda, bé, bueno, no, fins a les 5 de la tarda, al mateix Porxo del local del Blat, qui organitza, doncs, el Centre al pi Gironella. I ara és temps pels de sempre, pels que paguen. Fins ara! Sí.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 Com que sabem que són temps difícils, creiem que la millor manera de celebrar-ho amb tots vosaltres és fent un 30% de descompte amb tots els nostres productes. Sí, sí, un 30% amb tot. Vina i gaudeix d'aquesta promoció durant els mesos d'octubre i novembre, ja sigui a Berga o a Porreig. Gràcies a tots per fer possible que 30 anys després de la nostra inauguració siguem sent un centre òptic auditiu de referència al Berguedà. Centre Òptic per veure-ho clar. Residència Sarp Montmartí de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat, ens agraden les persones. Sabem cuidar de les persones. Montar la seva empresa pot ser un calvari. Nosaltres li posem fàcil. Assessoria Porreig, més de 30 anys assessorant emprenedors i gestionant patrimonis. No deixi que els números mengin. confiï en professionals la seva gestió. Assessoria Porreig, som corredors d'assegurances. Li donem el millor preu, amb les millors garanties, i per això li escollim la millor companyia asseguradora. Nosaltres ho podem fer. El nostre repte és garantir la seva seguretat. Assessoria Porreig. També som administradors de finques, col·legiats i agents immobiliaris. Estem al carrer Llobregat 1 de Porreig i el telèfon 93 838 01 84. Assessoria Porreig, un grup de professionals treballant per a vostè. Sou la sintonia de Ràdio Porreig, emissora municipal. La primera emissora del Berguedà. It could be number one. Bé, ja tornem a estar aquí amb tots vostès després de la publicitat, eh? Nosaltres anem a parlar... Eh, vam acabar la temporada passada parlant de futbol sala i avui que comença la majoria d'equips de futbol sala masculí mirarem de parlar una miqueta també d'ells i parlarem, avui en aquest cas, ho parlarem amb el president del futbol sala, Gasserra, que esperem que el tenim a l'altra banda, Josep Colillas, bon dia! Bon dia! Sí, escolta, Josep, és sí. així, no? Ens vam despedir, ens vam despedir a l'últim programa... I resulta que es vam despedir amb una, amb una, amb una festa que s'havia de fer amb un... Quants anys feia de, de futbol sàlegi a Cacerres? Bueno, aquest any que, que estem doncs començarem el, el 25è o sigui que anirem per començar a celebrar una mica els actes del 25è aniversari Començarem a celebrar perquè encara no s'ha fet No, en principi, bé, ara l'estiu la, la feina ha estat en muntar els equips, el primer l'A o el B en aquest cas hem eliminat el juvenil i hem, a, hem fet equip bé, i el femení. Doncs la feina de pretemporada ja sabem quina és, doncs els tècnics i els, i els delegats doncs buscar jugadors, renovar els equips, tancar les plantilles i fer tot el tema de, de paperassa. Sí, en eh... aquest cas, que és actes commemoratius encara no, no, no ens hem bé. plantejat res. Molt bé, perquè, però més o menys, això quan es podries celebrar? A finals de temporada de la que esteu o a entremig? No, se sap. No, no, en principi parla. ja dic, no hem, no hem parlat de res, una mica sí, una mica doncs, la intenció era doncs, fer trobada d'exjugadors, muntar una sèrie de partidets amb jugadors que han passat al llarg d'aquests anys, fer suposo un, una botifarrada, doncs més o més el que se sol fer sí, sí. amb aquests casos, tampoc és que hi hagi gaire, gaire massa cosa a fer, però més que res alguna trobada d'aquest tipus i, i mira, passar una estona ben agradable. I ara, com deies, el juvenil del que Serres ha desaparegut? Ser no n'hi ha? Sí, bueno, ten... el juvenil vam crear fa 3 anys, el que passa que es donava el, el cas, doncs, de que eh, la meitat de l'equip ja acabava de juvenil i tampoc, diguéssim, molts d'ells no tenien lloc en l'equip A i perquè, doncs, aquesta gent no quedessin a fora i, a més a més, el, el, el, el juvenil també quedava molt debilitat, doncs vam decidir fer un equip B i llavors hi podran jugar, doncs, tant... Un, un seguit de jugadors que encara estan a en edat juvenil de 17, 18 anys com els que van, que entenen, 19 i 20. I així també servirà doncs, perquè jugadors de l'A en moments puntuals poden baixar, ajudar i, i, i pot fer més combinacions, diguem-ho Molt bé, tenim un que està a la primera divisió territorial que és el PSI Magin Cacerres mm. que juga aquesta, avui, avui precisament a les 6, aquí al pavelló municipal de Cacerres, oi? Amb la Palma. Sí, avui comença la lliga. Juguen sí. les nenes a l'Hospitalet i el primer equip a la Palma de Sorbelló, i demà la tarda Au Bé contra la Pobla de Claramunt, si no el vaig equivocar. Ara t'ho dic. Llavors, ara t'ho dic. Sí, la Torre de Claramunt. La Torre de Claramunt. Sí, sí. I bueno, hem reforçat una mica l'equip, hi ha hagut algunes baixes, hem fitxat algun jugador d'estava Gironella, algun de Porreig, algun que havia retirat, i bueno, hem tancat un equip. Tenim un equip molt jove, eh? Sí, el, el del sí. primer equip també? El, del... el primer equip, el primer equip. Sí, és molt jove. O sí, sigui, el... hi ha qualitat, però potser ens falta una mica d'experiència. I conjuntar-se tots ara, eh? No? Sí, diguéssim tota. que aquí és un equip, ja amb l'objectiu seria aguantar, aguantar la categoria i en qüestió d'un any o dos, dos poder tenir un equip al mateix temps que jove, competitiu. déu és -do, eh? doncs una bona feina que tindreu aquí que seràs aquesta temporada. Eh? Molt bé. Bueno, eh, bueno, Josep, sabem que tens molta feina, que ens has pogut eh, aconseguir aquests minuts sí. de la teva agenda. <ríe> <ríe> Donc... no, no, no, sempre és agradable parlar una estona de futbol. Molt, sí, eh, no va. deixa de ser un, un hobby, una distracció. Sí que tampoc no era la teva feina, entre cometes, eh? sí que és la teva feina com a president, però sí que moltes coses, com hem parlat abans, tampoc no estaves al corrent Eh? Uh, no, ja dic, ja pot dic, estar ja. entrenadors o secretari del club exacte, exacte eh? però, per però bueno, fa molts, anys, perdona, fa molts anys que hi sóc i també d'alguna manera algú, algú es va agafant, no? sí Algo, es va captant, no? algú del de, de que es va organitzant es va captant, oi? No? sí, home doncs moltes gràcies per atendre doncs, la trucada bueno, a disposar, eh? a disposar eh? volies aportar alguna cosa més? no, no, a disposar no? sempre que vulgueu ja sabeu on, on trobar-nos eh? doncs moltes gràcies Josep i bueno, fins a la propera que hi, moltes moltes, que hi hagi molta sort a la primera jornada, eh? Tant per pelar, com pel bé, com per les noies. Molt bé, gràcies. molt bé, adeu. Adéu, adéu. És un home molt ocupat, eh? En Josep Colillas president de Cacerres i d'altres coses més, eh? I diuen, avui tenia un dinar i s'ha de... s'ha de repartir, s'ha de partir. Avui s'ha partit per la meitat, sembla, eh? Per poder parlar de, de, de futbol sala. Perquè, clar, els altres contactes que teníem no, no hem pogut aconseguir, no, no hem aconseguir de, de, de poder parlar amb ells. Nosaltres ara repassarem amb el Jaume Calveig, molt expectant, eh? el tinc a l'altra banda, el venguem respectant amb un cap molt dret que aixeca. Jaume, què sembla si comencem a parlar de, de, de, de les nostres entitats esportives d'aquí al Berguedà i començarem, totes sèniors, eh? I començarem pels d'arts. Jaume, bon dia per això, Jaume. Bon dia. Bon dia. La Mariona també ens està sentint? Sí, estic molt atenta perquè no vull perdre res al programa. <laughs> estic callada però molt atenta. Estàs molt liada, ja et veig, ja et veig. Donz, eh, ja, ja, començarem l'agenda i començarem a parlar dels dars, eh, que aquestes sí, el... sí que són uns cavallers, eh, perquè sí. volen començar els últims de tots. No, no. Primer, eh, sí. les dones, els ninis primer sí. i els últims els dars. La lliga de les estrelles haurà d'esperar. La de sí, però, esperat, sembla... però, de moment no. El club de dars La Xarxa està disputant el Campionat de Catalunya a Salou. Exactament, el Club de la Xarxa està aquest cap de setmana disputant el Campionat, eh, que és la prèvia, diguem, al començament de Lliga, eh, el Campionat de Catalunya a Salou. Sí. I pel que fa a l'envol, Jaume, equip de tercera catalana previa, preferent sènior masculina, primera fase, grup B. Quarta jornada. Humble, Berga, Torro de Gramunt i GPCH. Torro de Gramunt, eh? Aquest partit ha estat, com diu Adal, sí. suspès, eh? Ha estat suspès perquè els de Torro de Gramunt no podien plantejar un equip eh, amb condicions per jugar aquest partit aquí a la capital a bergadana per... per per malalties, eh? Constipats i... Mm -hmm. coses ja, ja, ja arriba o sigui, el temps. O el partit, sí, arriba el temps i tothom se'n sent... Refredats... O sigui, el Torre de Gramunt és aquell tan dur, eh? Sí, I, sí. Mira, fins allà penetrat el virus, eh? Sembla impossible, eh? Aquella gent tan forta que puja amb aquells torrons tan durs. Et sembla que són tan... aquells torrons, em podem equivocar. Deu pensar, la gent que ens escolta diu Ui, aquest està... I ja, ja, ja ha menjat torrons. Aquells que es trenquen amb l'escarpa, no? És aquells que sí. vas amb l'escarpa i el martell. Perquè amb les dents t'hi deixaries la mandíbula. Doncs això, um... ha, ha quedat suspès. Ha quedat. ha quedat suspès. Nosaltres per això... Ha jornat, ha jo... jornat. Ah, exacte, ha jornat. Però això queda més, millor, eh? Sí. Doncs nosaltres anirem a parlar molt ràpidament da. amb l'agenda del bàsquet, eh? Què et sembla, jo, Josep, jo, Jaume? Jaume. El ah, Josep, ara el veurem, el Josep corrents cap aquí. Espero que sí, espero que estigui sentint la cançoneta i entri per parlar de bàsquet. Y'all ready for this? Sí. I no podia, no podia ser d'una altra manera, ja el tenim aquí dins, eh? has, efectivament has sentit la cançoneta i ha sigut com, com aquell que vam acabar va a dinar eh? i, i disfrutant un plat sí, sí. de, de llanegues ara. Eh? Jo el definiria amb una paraula, eficaç. Eficaç, sí. pues, ja tens. Josep, ja, bon dia. Bon yeah. No està sent gaire? Bon dia. Bon dia, molt bé. Doncs ara, si et sembla bé, abans de repassar el que tens per dir-nos el bàsquet, anem amb el Jaume i parlem de l'agenda d'aquí, de, de, de, de la comarca, eh? eh sé que tu també portes coses de la comarca, però ho direm després. Bàsquet masculí, primera catalana, grup 2, sisena jornada, Jaume. Saps o la primera catalana. No, no, no. no. Primera catalana. Grup ah, i dos. Fort Verde, Bàsquet, Berga, Club de Bàsquet, Esparreguera. Aquest partit és per demà, a partir de dos quarts de sis, aquí, al Pavelló de Municipal de Berga, clar que sí, demà. Soig 21, nivell B, grup 1, cinquena jornada. Club de Bàsquet, Joventut, Castelldefels, Club de Bàsquet, Porrets. Aquest partit també jugarà demà, diumenge, a partir de dos quarts de dugues. Um. Els 21 masculí marxa 11è amb un guanyat i tres perduts. La setmana passada perdre de 2, crec. Molt bé. Molt bé, Josep, aquesta punt. seguim, bàsquet femení, tercera categoria femenina A, ah, grup 4, cinquena jornada, fase prèvia. Club de bàsquet Martorell Solvin, Club de bàsquet Porrets. aquest partit es jugarà també diumenge, estan engrescats ara la gent del bàsquet, eh, jugar diumenge a partir de dos quarts d'una Um, el, el femení el sènior femení marxa 12 è amb 0 guanyats i 4 perduts Bueno, la temporada no està sent gaire bona per la femení acaba de començar, això queda moltes jornades Recordem i... que la, bueno, la temporada passada van començar igual i van començar una pujada molt, molt bona Exacte uh ara en de pair encara, les vacances sí. d'estiu, eh? que han sigut molt bones, eh? Sots 21 femení, nivell A, grup 2, cinquena jornada, fase prèvia, també. For Forber, bàsquet, Berga, Seyent, bàsquet, Ribas. Aquest partit es jugarà avui, a partir de l'esquart d'una, aquí, al pavelló municipal de la capital de Berga. <totipat> Va, Josep, eh, comença amb la teva mm. agenda. Bueno, el júniar femení, eh, nivell A, Bueno, és un punt en què no hem parlat, que els júnior femení van a juniors perquè tenen dos jugadores que són juniors, però tot el resta són cadets. En teoria haurien d'estar cadets de segon any, però el fet de tenir dues jugadores, aquestes jugadores no s'haurien de les van a juniors. Uh -huh. I per això van setzenes, crec que és l'última posició, perquè, clar, unes tenen 15 anys, altres en tenen 16 o 17. I clar, és molt, molt difícil guanyar-les tots. I van 0 guanyats i quatre perduts Jugaven avui a dos quarts d'una, bueno, quan hem començat el programa, en teoria havien de començar. Però quan aquests uh, equilibris amb equips és el que passa les primeres temporades, eh? Sí. Bon Llavors, el cadet masculí nivell B, està estava, estava jugant ara, segur si que vol anar a veure. anat a veure jo el primer quart, quan faltava un minut guanyaven d'un punt, contra l'Asfe Sant Fruitós B. Uh -huh. I marxa tercer, m'han guanyat i dos perduts. Aquests dos perduts és una miqueta, una entre parèntesi, perquè el primer partit, crec que van faltar dos jugadors importants i en l'últim, que va ser el que van perdre també van faltar dos jugadors importants un per lesió i l'altre perquè no hi va ser llavors l'infantil masculí eh, va a 5 ems era guanyats un, un per tut eh, jugava avui a les 11 contra l'Arters i m'ha dit el meu germà que ha perdut d'uns 30 punts això quin? l'infantil el... masculí nivell C uh -huh. bueno, llavors una miqueta bàsquet d'aquí i de Manresa, el, el Joventut i el Barça. Dic que la sígnia juga diumenge a les 7 contra el Blanco de Rueda, Valladolid el Jordi Grimau, un antic man manresà i uh, el Sinanovic. I, està... I el David Navarro. Sí, el David Navarro també. Uh, és un bon moment per sumar la primera victòria de la temporada, ja que el Blanco Serrueda és un dels rivals fuchsos de la Lliga i la sígnia es presentarà només amb el dubte de Larsen, que a ja la setmana passada no va poder jugar. Sí, crec que seria un bon partit per dir, hem perdut 3, però ara guanyarem. Crec aquest. que sí, jo també estic amb tu, Josep, sí senyor. Uh, crec que és un bon partit per fer el que, el que havien ja de fer fa dues setmanes aquí sí. al Congost. Eh? Tot i que dir que dic el Blanco Serruda va guanyar el Barça. Sí, el el primer, Barça. és l'únic partit sí. que ha guanyat, no? I sí. va <laughs> guanyar amb el Barça, eh? déu-n'hi-do. Doncs aquest partit uh, és, és per demà a partir de les 7 de la tarda aquí a Manresa. Eh? Sí. Llavors, el, per la seva banda, el joventut eh, jugarà contra el caja laboral, després de saber que el capi, el Pere Tomàs, renova, que era una, una incògnita, el gran capità, podríem dir, el Pere Tomàs, de 23 anys. Renovarà, tot i que es feien especulacions que se n'aniria, però tots els jugadors diuen, no ens imaginem una penya sense Pere Tomàs. Bueno, doncs al final renova. I el Barça Riga s'enfrontarà al Caixa de Gossa assaborint la victòria de Dijous a l'Euroliga contra el Serrita, és una cosa així, no me'n recordo Molt bé I ara un petit punt de l'NBA, dic als Lakers uh, de tant que s'han invertit tants milions porten cinc partits, cinc partits perduts Déu n'hi Això és un escàndol, quasi bé eh? Sí? Doncs, uh, Josep... Uh... Què et sembla si fer la primera part de... Motor. De motor? Mentre de esperem l'Albert, que l'Albert no sé qui no arribarà, eh? Ara tot just ha tancat la porta del cotxe. Em sembla que arrenqui, sembla que va baixant cap aquí, eh? Albert, posa't els cinturons. Fins ara! Començar el motor, ho farà del Josep Vilardell, eh? en aquest cas també, perquè l'Albert ha hagut d'anar amb el nen, ja se sap, el nen, cap amb el futbol, cap aquí, cap allà, ara ell és a Cacerres, està fent un triangular al Pol, al seu fill, eh? a Cacerres, després quan vingui ja eh, li farem dir alguna coseta, però si així ja anem adalentant cosetes, eh? Josep, bueno, per on començar? començar? perquè el que ha passat avui, no? Més recent. Uh, que ha sigut les motos que han fet la qualificació i ha guanyat el Loren en MotoGP, ha quedat primer en Lorenzo, establint un nou rècord, 2 minuts 0.0334 en segon el Pedrosa, uh -huh. uh, que recordem que la setmana passada va guanyar i el Mundial, bueno, està molt emocionant. Uh, tercer, do, el Dovizioso i quart l'Estoner, que ja, bueno, després de la seva va fer l'altra cursa, va quedar cinquè, no, després d'una no, operació no pots quedar primer has de' d'haver una fase de recuperació i llavores fer-ho molt bé perquè l'Estoner pot ser molt important pel Pedrosa per ajudar-lo a guanyar el Mundial per fer-li de tap amb el Lorenzo, per exemple, surt la, la cursa, sí, surt sí. primer el Pedrosa i el Lorenzo es fica segon i perquè no s'escapin fa un tap al Estoner, al Lorenzo i permet al Pedrosa escapar-se molt i el Lorenzo queda tercer i retalles en comptes de 5 punts, deu uh, no? sí, sí, punts. Sí, sí. Bueno, clar, ara la tàctica és el que em sí. eh? Llavors, en moto dos, uh, Espargaró primer, que ja dic que és, han de guanyar, perquè si el Márquez queda per damunt de l'Espargaró, mundial pel Márquez. Uh -huh. I l'Espargaró, clar, donarà tot. Uh, llavors, segon el Scott Redding, tercer el Márquez, i seteal el títol rabat que la setmana passada va quedar, va quedar tercer, una bona cursa és moto 3, que és, diguéssim, al top de la jornada. Perquè Minyales, ahir, estaven allà i va plantar es va vestir amb la, amb, amb el mono de l'equip. I va dir, bueno, jo no penso córrer amb vosaltres. Perquè no, no em doneu que jo us demano. O sigui, ho explico malament, però diguéssim... Va va, dir, no, més o menys va per aquí, sí. No, vosaltres jo us vaig demanar una bona moto i no me la doneu. No m'esteu fent bé. I si us recordeu, jo ja, ja us vaig dir, quan va renovar per, per l'equip, vas dir... No, no fa bé Vinyal estar robar renovar perquè l'equip que té és el millor. És, per guanyar el Mundial has de tenir un molt bon equip. I ja es veu que la seva moto no és la millor. I clar, però, llavors, eh, clar, potser llavors es va donar de i ho va fer ara. Però creus que ho, fet, que ho ha fet bé? Jo crec que no. Aquest, jo crec que hagués hagut de dir, jo ho sento molt, jo crec que no, no em doneu el que jo necessito per guanyar el Mundial. Doncs bueno, doncs jo me'n vaig. Però vols que no hauria d'haver acabat el Sí, llavors, el sí, llavors eh. dir, jo me n'aniré final de temporada però jo acabaré les curses, donaré el màxim pel treball que heu fet per mi, ajudar-me però no en sabeu més o no teniu els materials per fer-ho Això és el que es veu des de fora, no una mica potser si ets a dins potser... Si potser tracta molt malament i diu va, primer material que trobem, cap aquí a la moto Potser sí, potser un cop ets allà potser ho vius diferent però bueno, en teoria sembla que des de fora és on ho veiem nosaltres Suposo que depèn molt del pressupost que té l'equip Sí, per això, jo ja vaig dir, que se'n vagin aquí equip més, però el del Cortese mateix té una molt bona moto No és el d'aquella noia la Paris Hilton. A sembla que corria, estava ficada allà en aquesta... Mm, sembla que corre la mateixa marca que l'any passat, però no ho sé. No ho sé. A la Paris Hilton sí que hi era la sí, Paris Hilton, sí. eh? Clar, que ell és més professional, ell no està per xafarderies del cor. I a cor. més, és Ara... molt jove, eh? Té 17 anys. I en 17 anys encara estàs a l'edat del pavo, sí, que sí. se'n diu. I bueno, doncs encara han dit que com han quedat. El Cairo Dim ha quedat primer, segon el Jonas Folger, tercer... El Cortese i Nubel Alec Rinn, que està fent una supertemporada, el nou primer any, a Moto3. Ja, doncs, repassem la jornada, bueno, la cursa passada, que va ser a Japó. Uh, en MotoGP va guanyar el Pedrosa, segon Lorenzo, tercer Bautista, triplet espanyol, podríem dir. Uh, quart, Dovizioso, setè Rossi i dotzès Pergaró. El nou mundial va primer Lorenzo amb 310 punts, segon el Pedrosa amb 282, tercera l'estònia amb 117, Llavors 11 ja hi va l'Héctor Barberà amb 70 i 12 l'Espargaró amb 55, està bé l'Espargaró amb la moto que té no pot fer 6è, 7è, no pot estar més avall. Uh, en moto 2, Márquez va guanyar la passada cursa, bueno, és el que passa sempre, segon l'Espargaró i tercer el Tito Rabat, triplet català, que ja es va repetir l'any la la, passat es va fer, no me'n recordo quin cap pre gran premi però va passar. Uh, el Mundial Marge el Márquez en primer amb 283 punts El Espargaró segon amb 230 Tercer ja no anem 178 I Vuitel Esteve Rabat amb 93 En moto 3 Va guanyar a Ken Segon Vinyales i tercer Andrés Tanucci I el Mundial com abans, no, amb petites diferències Primer Cortese amb 255 punts segon Vinyales, però recordem que hi ha plega del Mundial o sí sigui que es quedarà amb 199 punts Tercer Luis Salom amb 194 Però la jornada passada El Salom anava segon i és tercer uh, Quart Romano Fennati I cinquè Alec Rins Amb 219 punts uh, Llavors dir-vos Potser ja en parlarem més quan hi hagi sí? l'Ober Però uh, la Fórmula 1 serà Ja el farem amb l'Ober Perquè uh, ell és el que en sap més aquí. I llavors uh, Dir-vos que Demà es fa un tri socials del Berguedà, que és l'última prova puntuable per al campionat de Catalunya. Aquí urbana, eh? Sí. Es fa demà. A les 8.45 fins a les 9.45 hi ha esmorzar i inscripcions, i de les 9.45 a les dues hi ha la cursa. I llavors crec que hi ja ha dit que em amb l'obert, però dir-vos que el Marc Coma durant el tràdio de Marroc, anava segon, bueno, està bé, es va fracturar la clavícula. Oh. Es va anular, ja es va dir directament que no superaria, però no sé... Que, bé, la, la segona bé. part, segons va comentar l'Alberta estava en tràmits en tràmits de poder parlar amb ell de poder parlar amb el Marc Homa podria ser que el tinguéssim en la segona part del motor sí. però bé, bueno, només ho diem que podria ser, no sabem com ha anat ell ens ho dirà quan arribarà i, jo, i jo. veurem si podem parlar amb ell directe eh, i sí. ens faria molta gràcia i, i, i veure ben bé de prop diu que diu que amb això tampoc no li, no, no farà que es perdi el dàcar eh, per aquesta lesió, segons eh, va dir Marc Homa amb algunes entrevistes amb d'altres. Potser no n'he eh? anat tan preparat, però no se'l perdrà. Però no se'l perdrà. Jo aprofito ara, ara profito que parleu de motor, que el meu germà ha anat avui a malo a veure la Fórmula 3. Ah sí, que corria el Junca d'ella? Sí, sí. ha anat a veure amb, amb els amics que l'entrada era era gratuïta. Molt bé, doncs nosaltres ara són... Falten tres minuts per dos quarts. Per passar la segona part del, de la publicitat tenem a parlar d'això... Vas veure, parlem d'això, doncs. Vas veure l'última pel·lícula que va fer els gens. o que l'estan fent? No, no. Estan fent una. Et sembla que sí, que en fan una altra. Ai, pues no de molts anys de la perdé, de no, l no, no. me la perdé, aquesta. Molt bé, doncs vinga, comencem. Jaume, futbol, sala femení, que tenen, que tenen, que tenen també missions impossibles. Eh? Primera decisió femenina, sisena jornada. Universidad de Alicante, futbol, sala gironella. El Gironaella té una dura prova amb universitat la Universitat d'Alacant. La Gironellenca s'ocupen el quart lloc a un punt de les 3 dels tres capdavanters. En la seva segona temporada a la màxima categoria de la Universitat d'Alacant serà aquesta tarda, a les 7, el rival del futbol sala Gironella al pavelló de Conjunt de Cantí en la sisena jornada de la Primera Divisió Femenina. Ara mateix el futbol sala Gironella ocupa la quarta posició a la classificació amb 12 punts. A un dels tres conjunts cap daavant és de Madrid, Borela i el Corcó, en el cas de, Universitat de la Universitat d'Alacant, que ja ha descansat i per tant, només ha jugat quatre partits. tres a fora, ha sumat 5 punts i aspira a aquesta temporada a aconseguir un dels llocs per jugar a la Copa Espanya. Un repte que també persegueix en un curs més l'equip giroronenc sense renunciar a una de les primeres places de la classificació. Tercera femenina, grup 2 Jaume, quarta jornada. Futbol salat en Cacerres, l'Hospitalet Bellesport. On jugaran? Al pavelló municipal de Cacerres. I l'àrbitre? Roser Freixes Vila. Doncs aquest partit és per avui, a partir de dos quarts de cinc aquí a Cacerres... Anem a futbol sala masculí, preferent catalana. Grup 3, primera jornada. Sant Lorenzo, Unión Deportiva Futbol Sala, Baganís. Al camp on jugaran aquest Pava, partit. Paballó de San Lorenzo. I l'àrbitre. Rubén Jiménez Cañete. Aquest partit es jugarà demà a partir de les 12. Primera divisió territorial, grup 4. Primera jornada. Cupol, Sala, Pes, Imaginé, Cacerres, La Palma, PB. Prou bé. Camp. <ríe> Pava, Iomuncipal, de Cacerres. Aquí La Palmarà prou bé serà el derbi, que tenim un derbi avui, eh? que ja avancem sí. des d'aquí, eh? A l'àrbitre. Roger Freixas Vila. Que ja l'hem dit abans. Aquest partit ja l'hem dit abans, sí senyor. És per avui, a partir de les 6 de la tarda. Següent, aquí a Cacerres, eh? Abrera, Abrera, Club de... Club Esportiu, Club Futbol Sala Ciutat de Berga... El Camp... Pavelló Municipal de Brera... l'àrbitre... Diego delcan Ramírez... Aquest partit és per demà a partir de dos quarts d'una. Segona divisió territorial, grup 2, primera jornada. El Futbol Sala Jardineria... No, no, no, no, és el que està normal, Jaume. El que estem apuntat en boli és pel després... El següent. L'altre, la Poble de... La, ah, la Poble de Liat Club de Futbol, salà futsal Cerdanyola B. El Camp Montjorana, aquest partit... Municipal com a figuera. La... Sí. va dir com a figura. Molt bé. I l'àrbitre, Ricard Márquez Simoni. Simoni. Uh, aquest partit es jugarà precisament avui a la Pobla de la l'Illet a partir de les 4 de la tarda I ara el següent Jaume que és el Tercera Divisió Grup 3, primera jornada Pobolsa, la Jardineria, Corriu, Cacarras B, la Torre, Claramunt, Unió Deportiva El camp on aquest partit Pavelló Municipal de Cacarras i l'àrbitre? Ricard Márquez Simoni El futbol sala jardineria Corriu Casserres B, que s'estrena aquesta temporada, i precisament avui, i a més a més, ho farà... No, però per, per, no, demà. I a més a més ho farà aquí, a casa, al pavelló municipal de Casserres a partir de les 6 de la tarda. I ara enganxem. Sembla que anem com un minut tard, eh? Ho sembla, només ho sembla. Anem a fer la segona part... De la de la Maite. Publicitat Els seus clients, amics i públic en general i el recorda els tractes especials que tenim per a les seves joies. Si les vol actualitzar, Joieria Maite les hi transforma. Si les vol vendre, Joieria Maite les hi compra. I si les vol canviar, consultin. També li oferim aquesta possibilitat. Joieria Myte és un establiment amb llicència autoritzada per a la compra de joies i objectes de plata York i, i disposa d'un magnífic esto en joies d'ocasió, joies de segona mà.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 Per primera vegada, la teva emissora t'ofereix de provar sort adquirint el número 65.930. La loteria de la sort a Ràdio Porreig, aquest Nadal, ja en tens? Pots adquirir les participacions als establiments comercials a Porreig i a tots els membres de l'emissora. Gràcies també per la teva ajuda i molta, molta sort. Ser Servisò. -so. Il·luminació espectacular. Servisò. -so. Sonorització. Servisò. -so. Discoteca mòbil. Servisò. -so. Iogued aquí des de soc. Són festes majors, figures concerts. Organitzem casaments, festes escolars, banys escuma. Organitzem la festa vida de les seves necessitats. Presupostos sense compromís. Servisò. -so. 93 -8 -8 Colònia Fonts, Porreig. Fira, mercat a Porreig. Tots els segons diumenges de mes, fira de mercat a Porreig, als carrers Llobregat i Major. Organitza Ajuntament de Porreig i col·labora també la UBIC, la Unió de Botiguers i Comerciants de Porreig. A les Cix, els objectes porta el meu enamorat i el barret de costat de color breu. Oh, Déu meu, pronostico que passarem les properes estacions a remolc d'un fred intermitent i d'aquesta crisi punyent. Sorpresa, perquè tu no saps que tenim la nostra àrea de servei particular entre Via i Cal Rosal, on podrem equipar els nostres menuts amb peces de vestir uns preus immillorables, per posar-li al mal temps bona cara. Perquè suposo que l'equipatge dels nens aquesta nova temporada no comptem amb samarretes de la talla MLL. I a 5 euros. I de suadores i jersells? I tant, cada article només per 10 euros. I com estem de pantalons i de vestits per la nena? Doncs a molí del castell ho trobarem tot plegat per 10 euros. I finalment, posats a fer, també ens falten jaquetes, perquè n'anem escassos i acostumen a ser més cares. Em consta que les hi trobarem tan sols per 15 euros. La nostra família radiofònica ja ho ha fet. I tu què esperes per beneficiar-te de la qualitat i els preus que oferim des del molí del Castell? Cera. Comercial Molí del Castell, ubicats entre Vià i Cal Rosal. Esteu a la sintonia de Ràdio Porreig, emissora municipal. El 107.3 de la FM. La primera emissora del Berguedà. Municipal, municipal, eh? Municipal. <ríe> doncs això, aviar, celebra, abans, abans d'anar a la secció de la Mariona, que bé, tot seguit, parlarem d'aviar, celebra demà la quarta edició de la cursa Volta a la Maria. Per on, No sé per on la voltarà, però la voltaran, eh? Ab... Mariona. Avui, acull... Ai, perdó, avui, <ríe> estem parlant de demà. Aviar, acull, demà la quarta edició de la cursa Volta a la Maria. La competició s'iniciarà a dos quarts de deu del matí a la plaça de l'Ateneu. Els que no hagin fet la inscripció prèvia podran apuntar-s'hi demà, abans de la sortida. La cursa consta d'un circuit marcat de 15,5 quilòmetres amb un desnivell positiu de 650 metres que recorrerà la part nord de muntanya del municipi d'Avià i de Cofort. A la mateixa hora s'iniciarà la minivolta a la Maria amb diverses categories infantils. Mariona, al final estàs apuntada? O esperaràs demà? Iniràs o no? Depèn dels temes que tingui que fer... Eh, és millor deures. no esperar a l'últim moment. No, però és important, eh? També els teadores, primer és l'obligació, eh? I després la devoció. Home, tinc, que... tinc que llegir el, un llibre de Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Tinc que llegir-me un altre llibre en anglès, que és d'un Nelson Stream. Tinc que fer uns textos de plató. Tinc que estudiar per o, una, un examen bueno, de, de, de, de, de, de poesia eh? de, de castellà i tinc que fer més deures de, de les assignatures i jo, no sé, jo crec que millor com centri, que faig els deures. <ríe> bueno, ara que no, ara que tinc una spa, doncs, puc, puc... parlem del Facebook com va. Parlem? Espera uh, un moment, per un moment, Jaume, eh? per un moment, perquè uh, repassem demà qui vulgui apuntar se aquí sí. a la cursa de la Volta a la Maria. És, uh, serà a partir de les 9, eh? a les 4:10 comença, començarà la la, la caminada, eh. Jaume, ràpidament, al Facebook Com anava dient, doncs, la setmana passada quantes amistats teníem? No sé Cent, estàvem a cent A cent? No, a cent no? Cent i no sé què Doncs avui es diré una cosa que me que diu aquest? Però ja s'acaba, ja s'acaba això, eh, Jaume Sí, aquest èxit arribarà un punt que... Això ja s'acaba Bé, aquesta setmana al Facebook d'amistats en tenim... 299 amistat. 299? Sí, que per un puntet 300. Ens falta un, ens en falta un sí. pels 300, rodonir-ho, eh? Ara, doncs, Mariona, tenies molta feina, havies de fer, havies de fer, havies de fer i ara has de fer... Mariona! Mariona. La meva secció. Mariona! Mariona. Va, Molt bé, doncs eh, avui parlaré sobre el Club Tenisme en que ja té confirmades les cares conegudes pel Proam, Pro que és el professional amateur. Parlaré de Crian Jornet, que es exhibeix a la cursa diagonal des Fous. I parlaré de d'una persona molt especial, de la Ina Lebedieva, que va guanyar una cursa de 10 km a Berga en categoria femenina i esmentarem una cursa més que també ha guanyat. I que probablement la setmana que ve parlarem, parlaré d'ella en la meva secció, així que val la pena anomenar-la. Valmeca. Bé, doncs, el club de tenis Manresa acollirà la setmana que ve un esdeveniment de primer nivell en pàdel. El campionat de Catalunya absolut serà dilluns 22, del dilluns 22 del diumenge 28, en el març d'aquesta cita. El dimarts al matí tindrà lloc un torneig Pro-Am, Professional Amateur que enfrontarà els millors jugadors del campionat amb personalitats d'altres àmbits. Passem a parlar de Client Jornet, que s'exhibeix a la cursa Diagonal d'Esfous. Client Jornet va aconseguir la victòria ahir a la nit a la cursa Diagonal d'Esfous. Una prova de 170 quilòmetres i uns 11.000 metres de desnivell a l'illa de la Reunió, al costat de Madagascar. Que xulo, ella. Sí. Ha de ser molt xulo. Bueno, la pel·lícula de Madagascar. Bueno, això t ho t'ho pinta molt bé, però potser ets allà i tens una altra perspectiva, eh, sobretot això. Sí. Bé, Jornet va oferir una altra exhibició i va completar el turíssim recorregut que creua en Diagonal, aquesta illa, amb un temps de de 26 hores 33 minuts i 10 segons molts pocs dies després de coronar-se campió de la Copa del Món a Malàgia és a dir, el nostre client Jornet que és d'aquí a casa nostra i que no para de triomfar de brillar va llançat, va llançat. Sí. bé, doncs parlem d'una cursa comar comarcal Antonio López López Plasencia i Ina Lebedieva guanyen la 26a cursa popular de la floresta amb un rècord de participació. Els atletes independents com Antonio López plans Plasencia en categoria masculina i Ina Lebedieva, que és d'Ucraïna, en la femenina. Són els, els, els, els vencedors. De la, 26a, de la 26a cursa popular de la Floresta. López va revalidar el títol que ja va assolir l'any passat i a més, amb un millor temps. 15 17 minuts i, 30, i 40 segons. Per la seva banda, Lebeieva amb Resistència, amb Residència Bellaterra, actualment va finalitzar la cursa en la catorzena posició de la classificació general, en la que van participar un total de 256 participants, gairebé un centenar més que en l última edició. També hi van prendre part més d'una vintena d'atletes en categories de base. I és que aquesta cursa atlètica és puntuable per la Lliga d'Internet Champions, Championship. És a dir, que si esteu molt aficionats a l'atletisme, a les curses, doncs val la pena informar-se de qui quines puntuen per base. Aviam, Mariona, molt bé. I escolta, m'has dit que aquesta noia eh, li faries una entrevista per la setmana vinent? Sí, sí a veure. A veure, si és possible, per la setmana vinent. La dia, va, si no, si no, una altra. Mm. El, el que sé que has fet una entrevista l'has fet per una altra persona, no? Sí. Preparat, estaves preparant, no? Sí. Va vale. Per això no ho tindrem, potser ja veurem, no? Més endavant. Ja ens sorprendràs, no? Sí. Bé, jo exactament no sé si avui farem una altra entrevista al Marco o no. No sé, no ho sé, no sé aviam l'Albert que no sigui, arribat. Esti, jo estic espectant, aviam què, què... Que suposo que, que, que poter, de, depèn es, una mica d'això. És, és que potser ni Seria bé. Seria molt maco, però hauria d'arribar perquè queden 20 minuts de programa. Queden eh? minuts. Anem a repassar sí. molt ràpidament doncs el que ens falta, ens falta el futbol femení. Començarem pel futbol femení, Jaume, sí. sí. I començarem per la segona divisió femenina, grup 4, segona jornada. Castellnou, Unió Esportiva, Montmajor, Futbol Club. El camp on jugarà en aquest partit? El camp del Lluisac. Lluisac, perdó. Del de, un camp de terra. És de terra també, l'àrbitre. Jorge Santos Santos Ventura Aquest partit és per demà a nou eh? A partir de les 5 <música> Següent, Jaume Club esportiu Porrets, club de futbol Turralló <laughs> Avui <laughs> Fas més gràcia dir Turralló que Turralló, ara ja <laughs> uh, que, que lo sepas uh, El camp on jugarà aquest partit al municipal de Porreig. I l'àrbitre... Lluís Ballonga-Xabé. Aquest partit és per avui, a partir de les 6 de la tarda, aquí a Porreig, al municipal. <fixi> Seguim a futbol, però canviem de gènere masculí. Quarta catalana, grup 1, cinquena jornada. Doncs hi ha un partit suspès. No, de la capital, Ara. que descansa, eh? Descansa, per Alberga, club esportiu, descansa. No. Següent. El següent. No fotis, Jaume. Sí, sí, foto. No club fotis, es... Jaume. Club esportiu, Vilada, club de futbol, Casserres. No m'apretis. <laughs> Això són els, els timbals de guerra dels índios, eh? Sí, sí. Pum, pum, pum. Pum, pum pum. Pim, pum, pum. pum, I ara venen els... els pistolers de... De... De on? De Vilada. On jugaran aquest... D -d -d Derbi? Al desert municipal de Vilada. Al <ríe> desert municipal de Vilada. Al desert municipal. I l'or... a vitre... Bueno, jutge... De... El jutge... El senyor... Jutja, Daniel el Diaz Luque. Doncs sí, com deia Jaume, aquí al desert municipal de Vilada. Hòstia, el desert del desert municipal de Vilada? Aviam. No vas anar la setmana passada, oi? Sí, Daya. vas parlar amb el xèrif. Vas parlar amb el xèrif. Ja vam, ja vam comentat un derbi a Vilada. Sí. I, ara, i, I aquesta setmana a sobre tornem a fer-ne un altre. Sí. sí això, no? això sembla increïble. No, no es cansen de derbis Vas anar tu Jaume i, i li vas deixar clar amb el Xèrif el que havia de fer. Eh? Sí. derbis i duels. Vag al bar eh? i vaig entrar al bar i tothom em va mirar. bueno com que l'àrbitre no va sortir l'àrbit l, ai, l sí, El jutge àrbitre del, de l'últim duel no va sortir gaireós. l'han canviat n'han posat un de nou per si les mosques hem com miram aquest senyor? Eh? Els equips, Jaume que jugaran al Vilada l'equip local, en quina posició marxa? A vuitena posició. Quants punts? Tres. Tres punts, o sí sigui que el van perdre la setmana passada perquè en portaven sí. tres. Quants partits ha jugat, però? Dos. Dos. Amb quants partits ha guanyat? 1 Quants n'ha empatat? Zero. I n'ha perdut? Un. Gols a favor? Dos. I gols en contra? Dos. Molt igualat tot això, eh? El que serra és l'equip visitant que marxa? A onzena posició. Tres punts per sota. Amb quants punts? Un. Un. Quants partits jugats? Quatre. Dos partits jugats més. N'ha guanyat? Zero. N'ha empatat? Un. Un. I al camp del Navàs, eh? Sí. Uh, N'ha perdut? Tres. Curiosament, la setmana passada, eh? Vam empatar al camp del Navas Quants gols a favor? 7 I quants gols en contra? 15. Els gols una mica desfavorables, eh? Vuit sí. per sota. Té, té molta molt pinta de que guanyi el Vlada, eh? Per això... Què es trobaran? Vols dir? Oh, pot ser, sí. pot ser, bueno, però és que un derbi és un derbi, eh? no ho saps, sí, eh? El més ràpid, eh? Maixa sap, eh? És maixa el mer, sap. Ràpid, ja. En un derbi pots trobar moltes sorpreses. <ríe> sí, és el més ràpid, Jaume, ja ho saps, depèn de les plantes d'on van rodolant. Sí. Ah, rodolant Sí. Ah, I depèn... l'enterrador, què? I cap a una mirada que fa molta por. Depèn del vent cap a un bufi. La Mariona està molt sèria avui, eh? No vol dir res, eh? Ni d'escorçons. Aquelles serps que també surten al desert, eh? Sí. serps que són de cascabell. És que jo estava molt pensativa perquè saps què, és Jaume? No. Saps què vaig trobar? amb En un bus al mig del desert, amb tot, quasi que veies... com vas anar... En una muntanya i tu Quan vas a Egipte. No, no. No, no. Aquesta setmana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 si no m'equivoco ah, sí, di... a mi m'ha dit ella que et digués que ja que, no et vei, que no et veia i que, i que et digués que, que estaríem convidats per anar a dinar o alguna cosa ui, ui, ui. bueno, doncs els tindrem aquí la setmana Però, que és a l'espai de l'entrevista eh? nosaltres seguim amb el derbi perquè si no acabarem super tard i l'Albert sí. de moment encara no està, bueno, si li veu ni la pel eh? ni l'on sumem el Vilada, l'alçada que es troba a Vilada, Jaume a uns 757 metres. 757 metres d'alçada sobre el nivell del riu Llobregat. No, del nhi do Del mar Mediterrani. A l'estat del cel, Jaume. Ah, perquè durant temps avisem el, durant sí. temps, durant temps avisarem el públic que va aquí i Surpresa. els petits jugadors. Un temps sorpresa un temps... ja que és un desert. Un temps... Exacte, sorpresa. <laughs> I a més a més, un temps per la primera part i un temps per la segona. Primer, la primera part, Jaume, serà... Està, estarà núvol i plaurà. Molt núvol, eh? La primera part, molt núvol i plaurà molt. Aviam si uh, s'acaba fent, potser no es veuran els mateixos contricants, eh? I a la segona part, Jaume... També, però no estarà tan núvol. No, no, és al revés, no. eh? Aquí els dibuixos queden una mica molt enganyosos, eh? Ah. Segons, després, quan clicaves a dintre d'això, veies que no faria... s'arreglaria cap a la segona part, eh? Ja, veuràs, ja veuràs, ara, amb la probabilitat de precipitació, la primera part serà d'un... D'un 100%. 100% la primera part. I de, I de la segona? 95%. Quasi, quasi, eh? Poder, plou, poder no plou ni, ni la primera ni la segona, eh? La cota de neu la tindrem instal·lada més o menys? 12. No, no posa, eh? La cota de no. neu es veu que com que les temperatures són molt altes, sobretot que parlem, Ai, m -m -m parlem part... de caire provincial aquí, sempre sí. eh? parlem de caire provincial. L'estat de neu no, no el tindrem. Uh, pel que fa a la temperatura mínima... La mínima, 12. I la màxima? 19. 19 graus. El vent bufarà de... Del... Del... Ai, de l'est, del... de això. De, de l'est, molt bé. A la primera part. I a la segona canviarà, canviarà girarà, girarà el vent i bufarà de... Del norest. Sí, senyor. Albert, què? Sí? A <ríe> uh, quants quilòmetres per hora? El tenim aquí, l'Albert, ja arribat, eh? Uh, uh, jaume, jaume. Sí, sí. A quants quilòmetres per hora? A 10 quilòmetres per hora. I la primera part i la segona? <ríe> També deu. Indes <ríe> de ratxos uva, aquesta era per les dues parts. Màxim? Quatre. Que és un índex? Moderat. Moderat. Moderat. Hi ha un risc important de què, Jaume? De pluges, de pluges. i tormentes. I tormentes, això, segons els, els homes del temps. Quants minuts de què? De secció, Albert. Tens. Tenim trucada? No es puc notar-ho en seguir trucada. No tenirem, no tenirem trucada. No, no podrem parlar en directe amb el... Eh? Uh, seguim, S següent partit Jaume Navàs, Club Esportiu Montmajor, Futbol Club Alcà Montjorana, aquest partit La Devesa de Navàs José Antonio Martín, Romo Parejo Aquest partit és per demà, partit de dos quarts de cinc Següent Porreig, Club Esportiu B, Sant Llorenç de Morunx, Club Esportiu on jugarà aquest partit? Oi, oh, ja, encara tenim el d'això, eh? això no pot ser, eh? Ens hem engrescat amb la musiqueta, digues, digues, Jaume. Municipal de Porrets. Municipal de Porreig. I l'àrbitre? Juan Antonio López Martínez. Aquest partit es jugarà demà aquí a Municipal de Porreig, clar que sí, a dos quarts de cinc. I right Tercera catalana, grup 7, set, setena jornada? Vila de Caballs, club de futbol, Porrets. Club esportiu. Al oh, camp on jugarà aquest partit? Municipal de Viladecavalls. I l'àrbitre? Albert Costa Joan. Molt bé. Aquest Joan. partit es jugarà demà. Joan Albert Costa. Ap. No sé, vols dir? Vols dir, Jaume? És que és un nom. Vols que no és Albert Costa Joan? O Joan Costa... El... Albert. <laughs> No, jo he dit Joan Albert Costa. Joan, Joan Albert costa. costa o Albert Costa Joan. O Costa Joan Albert. És igual, costa molt, eh? Dic que, que partit, el següent... No, no, aquest partit, perdó, aquest partit amb aquest àrbit peculiar eh, serà Vila de Cavalls... Demà a partir de les 5 de la tarda, següent. Pare Ignasi Puig, club de futbol, club esportiu Olbant. Al camp on jugaran aquest partit? Municipal El Xup, del Pare Ignasi. <ríe> <El> xupito, eh? <ríe> el xupito. L'àrbitre? Miguel Ángel Alavés Barastegui. Aquest partit jugarà allà, allà al Xup. Demà a partir de les 4 de la tarda? Oh m'he despistat un, per un moment, eh? següent partit Jaume Gironella, club de futbol atlètic B Castellbé i Vilà, club esportiu on jugarà aquest partit? al municipal de Gironella l'àrbitre? Jaume Tutusaus Carva... Carvajal Tutusaus, com Tut... acabarà? perquè nosaltres no sabem res eh? Gironella jugarà al municipal de Gironella avui a partir de les 4 de la tarda Gironella body, right. come on, come on, your... següent San Salvador de Cercs, club de futbol, artes, futbol, club. Al camp. Municipal Sant Jordi de Cercs. L'àrbitre. Didac, Sánchez, Elvira. Aquest partit és per avui, a partir de les 4 de la tarda, de de Sant Jordi de Cercs. <fliven> <fliven> <fliven> superfly super Ladies, hola-me, superfly, superfly ladies. Segona catalana, grup 4, setena jornada. Mira quina sorpresa. Gironella, club de futbol atlètic, i el Sabadell. Futbol, clubs centre d'esports B. déu nhi eh?, el B del Sabadell, eh? El camp... ...municipal de Gironella. I l'àrbitre... ...Javier López López. Aquest partit es jugarà aquí a Gironella... ...precisament demà, a partir de dos quarts de cinc... ...al municipal de Gironella! I l'últim, el que tanca la nostra agenda de futbol... ...el primer catalana, grup 1, setena jornada... ...la Junquera Unió Esportiva, aviar Unió Esportiva... El camp on aquest partit... Municipal La Junquera, LF. I l'àrbitre... L'àrbitre José María Rodríguez Enrique. Prepara eh, José Maria Matilde Enrique. Prepara l'agenda del derbi, perquè sé que no hem dit ni l'hora ni el ah. dia que jugàvem el derbi. Eh? Un avià imbatut té l'oportunitat de posar a setge el líder La Junquera. Quatre punts separen l'avià de l'actual líder del grup 1 de primera catalana, La Junquera el que serà demà rival dels bergadans a partir de les 4 a l'Empordà. Això tenint en compte que els avionesos tenen un partit pendent que es va suspendre per la pluja i que s'ha de jugar el proper dia 1 de novembre a casa contra la Vilassada d'Alt. Per tant, una victòria de mà sumada a una altra el dia 1 podria donar el liderat als bergadans, però això es di molt, eh? A la Jonquera, un equip nou a la categoria ha tingut una arrencada espectacular amb només una derrota al camp del Mollet i cinc triomfs amb 14 gols a favor i només 4 en contra. El tècnic de l'Avià, Joan Prat, reconeix que els números de la Jonquera són molt bons, certament semblants als del Figueres la temporada passada. No tinc gaires referències, però segur que han pogut muntar un gran equip. Ja la temporada passada, segona catalana, van fer una gran campanya pujant de categoria i ara segur que, a més a més, s'han reforçat. Nosaltres no pensem en un possible liderat. Hem d'anar pas a pas i el que toca primer és poder fer un bon resultat a la Jonquera. L'Aviat, juntament amb el Granollers, són els equips imbatuts en aquest grupu de primera catalana per aquest enfrontament de demà. L'Aviat té tota la plantilla disponible, menys lesionat Salla. Jaume, doncs com dèiem, repassem el tema del, del, del derbi, eh? El, el tens tu perquè no tinc a punt, eh? Jo, jo, Però sé que és quarta catalana, grup 1... Cinquena jornada. Cinquena jornada. El Vilada Club Esportiu, el Alcacerres Club de Futbol. Què partit es jugarà? Eh? El desert municipal de Vilada. I l'àrbitre? L'àrbitre? El, jut el jutge Daniel Díaz Luque. És per avui, oh. a partir de dos quarts de cinc, ja sabeu, al oh. desert municipal de Mirada. Es posem tots els cinturons, eh, arriba a segona part del motor eh? amb blau fins ara. temps per gaire més, Albert, és que hem de començar ja, eh? Bon dia. Bon dia. Bon dia. Minissecció muntada en 5-10 minuts, eh? El Josep s'ha fet un rotllo avui, per això la primera part... Sí, ja m'ho ha ja m'ho ha Ja ha quedat clar moltes coses, doncs, per tant, només anem a parlar de, de, de quatre cosetes. Primer m'hi dius, doncs, que no hem pogut parlar ni amb Marc Coma ni, ni ningú de la seva família, no ha ser possible, no l'hem pogut localitzar. Hem intentat... Tampoc he pogut localitzar el president del, del motoclub, per tant... Avui, avui ja estem a constar, eh? Jo també m'ha costat molt de sí. parlar amb el futbol salari de giro. Per, eh? per tant, no sabem res, sí que sabem que el Marc Coma va tenir aquesta lesió i esperem, doncs, que bé. pugui preparar bé el Dakar i pugui córrer. Diga Josep dir que eh, m'he equivocat abans i no es va pas eh, fer mal a la clavícula, sinó a l'espatlla una luxació a l'espatlla una luxació a l'húmer, no? ja no és la primera vegada però, però, però el, el, a l'húmer sí, no, sé. no sé sembla que sí no ho, sé. no ho sé Mariona bueno, anem a fer un repàs de... això sí que no has comentat anem a fer un repàs des doncs, de Fórmula 1 perquè sí. no hi ha 203, devia pensar Sebastián Vete la setmana passada a Corea finalment eh, va guanyar la tercera victòria consecutiva de la temporada, i la quarta és el pilot que més n'ha guanyat ja, això demostra que el Red Bull va molt bé, aquí tenim la prova del doblet. Sí, bueno, i, i Ferrari ha d'evolucionar, ja ho vaig... Ferrari ha d'evolucionar, s'espera que evolucionen aquestes tres últimes curses, quatre, de, de fet, les, les evolucions importants de Ferrari arribaran en aquestes últimes quatre curses, jo em quedo amb una dada, eh? Uh, Lewis Hamilton no vol que guanyi Sebastián Beto? No vol, no sé per què, mira, que, cosa que, mira que eren enemics, eh? Mira que eren enemics, sí. que ja fa unes quantes curses, primer... Quan anava primer el Hamilton o la lancadeia? Jo crec que Hamilton és un dels millors pilots de Garaella. Ara que la lancarà primer, ja ho havia dit, abans de Hamilton, Hamilton és el millor pilot d'aquests moments. Sí, sí, sí, s'estan sí. tirant... Uh, floretes. Floretes, eh? Doncs, per tant, veurem, però segurament que serà el jutge. Després d'això, Betelmarge cap al pròxim Gran Premi, el d'Índia, de la setmana que ve. I atenció, aquesta setmana és molt clau, perquè la setmana que ve venen dos grans premis seguits. Uh, la Índia i Estats Units. Aquí segurament es decidirà per, part del Mundial. Bueno, per tant, veurem. De no, no, és que el Mundial no es decidirà igual que, que, que, el, de, que el de MotoGP Bé, el de MotoGP està més clar però eh, és difícil perquè, clar, sis punts amunt, 6 punts avall serà difícil eh, de MotoGP ja has parlat tu sí, n'hem parlat Poli de Lorenzo segona posició per Pedrosa demà les curses també ben d'hora recordem el circuit de Sepang eh, a Malàisia allà on va perdre la vida doncs eh, Marco Simoncelli. Marco Simoncelli, per tant el recordaran segurament i eh, acabarem doncs, eh, també parlant del Mundial de Ratlles perquè la penúltima prova del Mundial es corre a Itàlia i està portant un dalt baix impressionant 16 trams eh, dividits en 4 etapes eh, un ratlli que es corre entre terra bàsicament terra i una miqueta d'asfalt, poca cosa d'asfalt eh, s'han cobert ja dues etapes, de fet s'està corrent el 11 tram i hores d'ara després del tercer tram de la segona jornada doncs la classificació estarà, doncs, sorpresa, sorpresa, perquè ahir el segon tram queia Sebastián Loeb, sortida de pista, trencava la suspensió i no podia continuar, dos trams més eh, trencava Jarimàt i Bala, que va arrossegar problemes tot el dia, i Peter Sobre també va acabar abandonant. Així doncs les coses estan, que Irbonen va marxar a l'Híder a dormir, amb un avantatge d'un minut sobre Eugeni Novikop, aquest rus imagina't, no n'havíem ni parlat, de tot no, l'any. La no? I va segon. La setmana passada m'ha encorregat. Imagineu-se no. com estan anant al ratll de Sardenya. Queden, doncs ara s'han fet 11 trams, està fent el tercer de la segona jornada, ja s'ha acabat. A les 2.48 començarà la segona secció. Com està, Josep, ara, doncs? Primer va a Irbonen, segon el aquest, um, a 1 minut 18 segons. Doncs tercer, un que encara conec menys, que es diu Tanak. Mm -hmm. 2 uh, minuts 08 segons i 6 dècimes i quart que aquest, ja sí, aquest ja el coneixem més però no el havíem no vist encara aquí uh -huh. dalt pel cotxe uh -huh. val a dir que, que el Mundial ja està decidit, per tant Sebastián Loeb ha fet un bon moment per sortir-se la carretera i ha fet un dels pocs fallos que fa, eh, el francès per tant, dues dades Matila Matilatbala serà el pilot de Volkswagen l'any que ve serà company de Sebastián Ogier For no estarà de forma oficial al 2013, per tant no hi haurà pilots oficials de For, sinó que serà amb un recolzament indirecte que Dani Sordo estrà si truuen els rallies, és una mica raro quan que ve, eh? Els rallies que no que no faci Sebastian Loeb, que seran molts, pràcticament tots. I recordem també la notícia de la setmana, doncs que Felipe Massa eh, va acabar renovant per Ferrari fins al menys al 2013, eh? Dic que abans el cadet el cadet masculí del Porretja ha guanyat 66.50, abans mi, so, que ja no estan jugant. I Algú més de motor? Doncs no Pep, ja hem fet una de més? curta eh? Molt bé, de bàsquet tres més A final la victòria 66-50 66-50, nosaltres amb aquesta sintonia I el triangular de futbol doncs, ha guanyat No sé qui ha guanyat no sà, no, no s'hi sé haviat no? perquè una l altra, l altra ha guinyat a l'altre, l'altre ha ampatat i l'altre ha perdut. Estava no no sé millorant les nens, va millorant, s'ha passant. Estant millorant. Això és bo, nosaltres mm -hmm. també esperarem, no és al revés, no, Sembla sempre es pot millorar. Sempre es però es va bé perquè encara que va guisar pitjor, és el que he disturba. Sempre pots millorar. Pot encara que si millores molt, llavors no tens No, no ja, pots, tens ja, el, el ja, ja tens el límit. Ja tens el límit, mal més fer-ho malament com nosaltres i sempre tenim opció a millorar-ho. Exacte. Uh, mirarem opció, aquesta opció de tenir-la el dissabte vinent. Us deixarem més informatius. Nosaltres, fins abans vinent, a partir de dos quarts d'una. Molts petonets! I adéu! Adeu!